Радо вітаю в українській читальній, нині в кухарі історій, друга частина містичного роману Івана Дурського «Той, що обманює смерть», вкотре висловлюю свою щиру вдячність автору за його особистий дозвіл на озвучення цього твору. Частина друга. Безумство. Розділ 25 Після того, як в очі потрапляє дим, їх дуже важко розплющити. Інколи доводиться допомагати собі руками, як ось зараз. Перше, що я зрозумів, це те, що я на чомусь м'якому. Це моє ліжко. Розкрив на кінець то очі. Так, стіни моєї кімнати. і Я не пам'ятаю, як сюди потрапив. Просто стерті спогади. Мозок відформатовано. Лежи, не вставай! Карина сиділа поруч і гладила мою голову. На її лиці співчутлива усмішка. Очі повні жалості. Я здогадувався, як виглядаю. Мабуть, жалюгідно. Це ще м'яко сказано. Нога в коліні заніміла. Спина тепер немилосердно боліла. За кілька днів я з акуратного, молодого, інтелігентного чоловіка перетворився на справжнє ходяче місиво. Я, мабуть, досяг дна. «Як я?» – запитав її. «Думала, буде гірше», – чесно призналась вона. «В тебе кілька синяків, опіків, та це неважливо. Лікарі сказали, що тобі час кидати курити. Твої легені серйозно постраждали. І ходити ти не зможеш ще кілька днів. В тебе травма спини і коліна». «А ти думала, буде гірше?» – хмикнув я. Є варіанти розвитку подій? Вона поцілувала мене в чоло. Тоді лягла поруч, притулилась усім тілом. Мені було приємно, коли вона була поруч. Я хотів, щоб це не закінчувалось. Лікарі, що я вчора викликала, не вірили, що ти прийшов сам, заговорила вона. А коли довідались, що ти ще й був п'яним... П'яним, здивувався я, ти прийшов весь в синяках, опіках, сажі і з пляшкою в руках, ти опирався в стіну і пив з горла, а далі ти пішов в холодний душ і прямо так заснув, ледь перетягла тебе на ліжко, ти ще якось йшов, але ні на які зовнішні подразники вже не реагував. Це пояснює, чому я нічого не пам'ятаю. Тихо сказав я. Тоді до мене раптом дійшло. «Стоп! Як вчора? Коли ти встигла викликати лікарів?» «Сьогодні середа. Ти спиш вже другий день. Мені сказали, що в тебе це через стрес та загальну перевтому». Я глянув на свої руки. Шкіра на них почерніла. Кілька пальців були перемотані бентами. Аж тепер я зрозумів, яким гарячим було все в тій квартирі. «Я подзвонила до тебе на роботу», – сказала Карина. «Не переживай, я все владнала». «Робота – це не те, про що б я переживав». Гроші не були для мене проблемою. Завдяки Антону. Ми колись навчились гарно заробляти. Гроші не проблема для тих, Хто не робить з цього проблему. Це просто. Але я таки досяг дна, без всіляких, мабуть. А Наталя нічого така, раптом видала Карина. Гарненька. Це був той момент, коли я пошкодував, що зміг вибратись з полум'я. Серйозно, ви нічого в житті не бачили. Поки жінка, котру ви любите і котра любить вас, не дізнається про іншу жінку в твоєму житті. І те, що це було до вашої зустрічі, не грає ролі для неї. Для нас, чоловіків, це той момент, коли б ти хотів зникнути, бо ти не знаєш, що зараз буде. Ти готовий обіймати її, терпіти все, що вона скаже в твою адресу. Ти розумієш, що заслужив. А от коли вона після такого замовкає, тоді ти вже був би радий почути її істерику. Коли жінка мовчить, вона, чорт його знає, що тоді в неї в голові. Може там план помсти або траурний процес, зв'язаний з погребінням її почуттів до тебе. Однаково ти не знаєш цього. Ти не знаєш, що твориться в її милій голові, і це лякає. «Перестань!» – м'яко сказав я. «Чому?» – запитала вона. «Тому що ти теж не свята!» – спокійно відповів я. «Я ж тебе ні про що не розпитую!» «Я хоча б не приховую свою ревність!» По її щоках котились сльози. «Це неприємно. Ти можеш бути правим, але в цій правоті немає змісту, якщо вона плаче». «Через що ти плачеш?» – запитав її. «Не знаю». «Знаєш, просто не кажеш». «Мене бісить, як вона дивиться на тебе. Мені все одно трахай кого хочеш, але я не хочу, щоб на тебе, бодай, хтось дивився так, як дивлюсь я». Я міцніше притиснув її до себе попеченими кінцівками. Я знав, що її переповнює ще багато почуттів, крім простої ревності. Це Карина, вона може бути надзвичайно ревнивою, проте її сліз не буде видно. Тут щось не те. Може б я і зрозумів її, якби не намагався постійно вбити в собі будь-які емоції алкоголем, Наркотики я вживати не міг, сильні галюцинації та бедтріпи. Але я не бачив цілої картини. Мені було не до того. Проблеми і далі сипались на мене. Нічого не змінилось. В кращу сторону, це точно. Над лілою і далі висить мітка. Катастрофа врешті сталася і забрала життя двох людей. Може, ще хтось десь помер сьогодні вночі, а я й далі не знаю, що тут робить мій брат, і чи тут він взагалі. І клятий Едик з його духами та проклятим будинком. На тих людях ще не було мітки, але якщо, бодай, хтось з них помре, прокляття спрацює як ланцюгова реакція. «Мені страшно за тебе», – говорила вона. «Ти знову вліз в щось». «Я справлюсь», – впевнено сказав я. «А чи справлюсь?» «Тому ми не можемо бути разом», – докірливо сказала вона. «Перестань!» – я з болем в спині повернувся до неї. «Не додавай мені головного болю!» «Глянь, на що ти перетворився!» – скрикнула Карина. «За кілька днів ти зруйнував своє життя. І заради чого?» «Це востаннє!» – пообіцяв їй. «Просто зараз все складно!» «Це завжди востаннє. І завжди складно!» – холодно відповіла вона. «Цього разу все інакше!» – сказав я. «Ти і це казав!» Вона пішла до вікна. Взяла те, що залишилось від моїх сигарет, і закурила. Мені теж хотілося. Я спробував піднятись. Відчував я себе, наче прибитий до хреста. Але от в моєму випадку з цвяхами вийшов перебір. Їх просто забагато. Так от, я піднявся, поволі підійшов до неї. Обійняв заду, поцілував плече, зашепотів на вухо. До кінця наступного тижня я повернусь з тобою в Київ. Якщо ти хочеш, звісно. Вона кілька секунд мовчала. Вона вдало тримала злість на мене. Тоді розвернулася до мене лицем. З її очей лились сльози. «Хочу», – тихо сказала вона. «Хочу, щоб ти більше ніколи не тікав». І перестань трахати ту відьму. Ти теж, погодився я. Перестати трахати ту відьму? зареготала вона. Я посміхнувся. Карину швидко відпускало. Ти зрозуміла, про що я. Міг би й не казати. Вона потягнулася своїми губами до моїх. Знаю, про що ви думаєте. Як ми могли стільки років протриматись і не розбігтись? Як можна закривати очі на все? Як можна стерпіти присутність інших людей в житті одне одного? Раніше я б теж дивувався. Але з часом розумієш, що між фізичною і духовною близькістю є вагома різниця. І вибір був очевидний. Пережити всі образи просто не буває відносин без конфліктів. Ми не могли належати одне одному. Ніхто так не може. Це лише ілюзія. Різниця в тому, що ми це знали і не ускладнювали. Розділ 26. Добре, що вона приїхала до мене. Всю середу я провалявся в ліжку. На роботі оплатили лікарняні після того, як довідались, що сталося. Присутність Карини прошвидшувала моє одужання, хоч і позбавляло часу і сну. Я заслужив на такий вихідний. Ми пили, гуляли і кохались. Моє лице таки постраждало не гірше тіла. Крім синяків, що вже були на щоці, з'явилась подряпана та добрячий опік. Коліно довелось перемотати і обзавестись палицею. Карина настояла. Я ж доміг і обійтись, але з нею марно сперечатись, щоб було зручніше ходити. Ребра ще не загоїлись від недільних побоїв. А тут до них доплюсувались болі в спині. На щастя, хребет сильно не постраждав, і я ще сильно кашляв, тож довелось хоч на кілька днів перестати курити. З самого ранку я перевірив телефон. На диво ніяких викликів, ні Ліля. Ні той прибацаний скінхед, ні відьма Наталка, ні міліціонери, ні шеф, чи хтось з роботи. Ви там поумирали всі, здивувався я, чи вже похоронили мене? За кілька днів я відвик від відчуття, коли до тебе нікому немає діла. Що ж, приємно, коли це почуття повертається. Я вирішив пройтись вулицею. Тим більше погода дозволяла це зробити. Карина радо приєдналась. Завдяки палиці ми скидались на двох пенсіонерів. Карина потягла мене на річку. Я лежав на камінні та терпляче чекав, доки вона наплавається. Інколи вона вибігала, хлюпала водою на мене або сідала зверху, цілувала чи лоскотала мене своїм мокрим волоссям. Я не хотів сьогодні нічого робити. Хотів, щоб цей день тривав вічно. Проблеми почнуться завтра. Але поки завтра не настало, я насолоджувався цим днем. Ввечері ми знову пили і кохались. Карина вся сіяла від звістки, що я перебираюсь до неї. Вона згодилась змінити столицю на будь-яке інше місто. Чесно кажучи, я не вірив в свої слова, але так далі жити теж не варіант. Мені просто треба швидко зробити все і не дозволити цим речам затягнути мене з головою. Я сидів на вікні і курив. Карина міцно спала. А я не зводив з неї погляду і думав про Лілю. Знаю, так не має бути, але я нічого не міг з цим зробити. Ось спить мрія більшості чоловіків. А поряд сидить ідіот, що думає про іншу. І сам від себе намагається приховати ці думки. Я ліг поруч з нею, Міцно обійняв її тепле тіло. Треба і поспати. За вікном світало. Небо сьогодні було сірим. Погода псувалась. За кілька днів до. Година до пожежі в квартирі Лілі. Наталчина бабуся дістала маленьку пляшечку з голубою рідиною, підвела її до світла. «І що це таке?» – запитав я. «Те, через що мене бояться», – відповіла вона. «Добре, що вона міцно закупорена». А якщо її відкрити, запитав я. Тут я б не радила цього робити, сказала вона. Нам з тобою і подружці твоїй нічого не буде. А от за Наталку я боюсь. Що це таке, нетерпляче запитав я. Те, по що ти прийшов, сказала вона. Ти ж хочеш пробчити Едика? Хочу. Вона якось дивно глянула на мене. Її губи викривила недобра посмішка. В неї не було причин не любити Едика, але лише по її виразу обличчя я зрозумів, що має статись. «Есенція страху, правда?» «Наш Делірій?» – запитав її. «Наше з Марком творіння. Звідки це у вас?» — Я думала, ти раніше її впізнаєш, — сказала вона. — Колір інший, — відповів я. Наша була прозора, наче вода. — Ця дещо інша. Вона знову ухилилась від відповіді. — І діє на більшу вузьку аудиторію. Я спохмурнів. Ми з братом використовували її для посилення відчуттів, коли потрібно було знайти міченого в натовпі. Ходити й торкатись – не варіант. В ній був один мінус. При великій дозі можна було зловити сильні галюцинації, що витягували всі страхи назовні. Беттріпи, хто хоч раз невдало приймав глікодин чи ЛСД – той зрозуміє. Це стан, коли всі твої жахи та страхи виходять назовні. Я її пив. Марко іноді колов. Якось її вколов і Антон. Тепер він нюхає квіти з іншої сторони ґрунту. Таке буває, не всі справляються. Його тепер не треба пити, сказала відьма. Достатньо розлити в закритому приміщенні. Хто ні разу не приймав, просто накладе в штани. А Едик? Тут треба розуміти, що Едик тісно зв'язаний з тими душами в його помешканні. Тісніше, ніж він сам вважає. Йому погано, коли вони лютують, і навпаки. Це ж в першу чергу подіє на них. Якби він не відкинувся після такого. Достатньо кількох крапель. Клавдія батьківна заховала пляшечку геть. Приходи за кілька днів. До того часу я підберу потрібну дозу. Зараз. Делірій лежав у кишені піджака. Хоч використовувати його я не хотів. Наша настоянка змусить духів здуріти і накинутись на всіх, включаючи Едика. Але це вже на крайній випадок. Саша старанно возився відмичками в замку. Хороший молодий хлопець. Спортивної статури трішки нижчий за мене. Інтелігентний, не лається. Світловолосий, з живими сірими очима. Вічно всміхається. Саша майбутнє нації. Він студент. Студент він такий собі. Тут є два варіанти. Він розуміє, що система освіти серйозно віддалилась від потреб суспільства в силу того, що вона просто застаріла. Або він просто ледар. Але замки він зламував краще за мене. Я не міг відкрити замок в силу травмованих рук. Він би справився навіть зубами. Це його специфічний талант. В нього в сім'ї інженери, лікарі, економісти. А Олександр – медвежатник. І медвежатник він хороший. Я стояв на шухарі. Сусідів не було, але хто його знає? Краще перестрахуватись. В коридорі все, що було тепло і несли Я ховався в тіні і виглядав, чи бува хтось часом не прийде. Чому я не почекав до ночі? Вночі всі спатимуть. «Макс, що ми там знайдемо?» Шепотом запитав він. «Ми?» – тихо перепитав я. «Так, ми!» – він зупинився. Глянув на мене, очі були, наче в голодного пса. Для нього було важливо, щоб я взяв його з собою. Саша хотів допомагати мені, він би радо погодився перейняти мої здібності, щоб я знав, як їх передати. В нього в гепі ще грала романтика. Він вірив, що я роблю щось хороше. Наївний, я знав його рік. Якось допоміг йому розгребти сесію. І він один з тих, з кого я зняв мітку. Знаю, в рідкісних випадках ти проколюєшся своїм статусом інкогніто. Але мати такого помічника, як Саша, це добре. Це один з тих разів, коли я не жалів, що врятував його. Але взяти його в діло я не міг. Якщо він не справиться, то зійде з розуму. Ставалось і таке. «Працюй, давай!» – шикнув на нього. «Я не збираюсь провести тут весь день!» «Та працюю, працюю!» – набурмосився він. «Просто я хочу допомогти!» «Ти й так допомагаєш!» – підбадьорив його я. «Тоді я зайду з тобою!» – вперся він. «Тільки якщо я дам добро!» Я все ж вирішив... Піти йому на поступки. Згода, не подумавши, випалив він. Хороший хлопець, нагадує мені нас з братом колись, хоче рятувати цей гнилий світ. І не поясниш йому, що не варто. Бог не рятував цей світ. Він його спочатку спалив, а потім затопив. Не бачу нічого поганого, В ще одній. Чисті. Але зайти він не міг. Якщо там одержимий едик чи ще щось гірше, то йому кінець. У мене який, не який імунітет, але на когось він не розповсюджується. Що ми там знайдемо? вдруге спитав він. Боїшся? запитав його, ти казав він демонолог? Я бачив, як побілів Саша Бачив, як він потайки хреститься Йому це не допоможе, але розчаровувати я його не став Нехай вірить Це рятує лише екзорцистів Зараз один без них був саме до речі Якщо Скінхет все ж не справився у вас, мабуть, питання про одержимість демонів, бісів і духів. Так от, відчепіться з ними, я не можу вам нічого сказати. Знаю лише, що те, з чим мають справу такі, як Едик, звуться створіннями чи сутностями. Калька з російської За словами тих, хто практикує подібні речі, сутність є в кожного з нас це наша душа якщо в кого з'явились такі питання від народження десь набута чи з попереднього життя не маю уявлення тут теорії і варіанти різняться кардинально для вас ці створіння можуть бути друзями ангелами охоронцями слугами або ворогами Ну, і, звісно, демонами, якщо створіння десь набралось сили і ніяк не хоче з тобою вживатись. Таку хуйню треба виганяти, якщо вже діло, пиши пропало. Найкращий варіант – це екзорцисти, але їх мало, та й тут в мене таких знайомих немає. З цими людьми важко йти на контакт, багато з них – самітники прийдеться своїми силами. Тож, якщо там одержимий Едик, то буде тяжко. Саме створіння не може мені нічого зробити. Впливати на мене просто не вдасться. А от Едик... Замок клацнув. Саша справився. Я віддав йому свою тростину. Там від неї ніякої користі, лише зайвий шум. Одягнув рукавички. «Чекай тут, доки я не дозволю зайти», – прошипів йому. Він кивнув. Я ще раз глянув на коридор, відкрив двері і зайшов. Хотілося замкнути їх за собою, щоб Саша не зміг ослухатись. «Толку!» – на моєму лиці заграла похмура посмішка. «Він же медвежатник!» І, як виявилось, я спізнився. Настоянка не потрібна, все вже зроблене. Але як і хто? В квартирі неприємно пахло. В коридорі все розтрощене. На підлозі було щось розлите. Щось багряне. Я витарчало від поту. Головне, самому не наслідити. Було темно. Видно, в усіх кімнатах чимось завісили вікна. Я обережно йшов по коридору. Духи не можуть відчути мою присутність, допоки мене не побачить Едик. Я до сих пір не вірю в ці речі. Раптом подумалось мені. Я виглянув з коридору. На кухні не було нікого, лише меблі сильно розтрощені. Може, хтось з сусідів щось чув? Я обережно зазирнув в ванну. Очі звикли бачити в темряві, тож я все ж побачив, що там нікого не було. Але про всяк гляну ще раз, після огляду всієї квартири. Я перевірив найближчу кімнату. Вона одна була ціла. Сюди Едик не заходив. Всюди шар пилюки і все ціле. Обережно пройшов кухню. На підлозі лежали уламки стола, вилки, ложки та інше кухонне приладдя. З кухні в кімнату Едика вели дерев'яні двері. З них стирчав ніж. Просто прекрасно. Ще більше спохмурнів я. Відчуття тривоги зростало. Що може бути в кімнаті? Я прислухався. Нічого. Обережно смикнув двері на себе. В кімнаті панував хаос. Все потрощене. На стінах каплі крові. Я глянув на них уважніше. Тонкі цівки, а поряд – краплі. Тут була поножовщина. В протилежному кінці кімнати був Едик. Впевненості, що це він, я не мав. Лице і більшу частину тіла закривала тінь. Роздивитись я міг лише ноги. Тіло було обіперте до батареї, ніяких ознак життя. А от моє серце добряче калатало. Я зайшов і зачинив двері за собою. Обережним кроком наблизився до тіла. Це був Едик. Жодних сумнівів. Його пика скривлена від жаху, що охопив його перед смертю Це також може бути розслаблення м'язів Інколи буває в самогубців Але Едик на той світ не поспішав Та шию сам собі зламати він не міг Ще й так, що кілька хребців напнули шкіру Бажаючи вилізти назовні Оглянув його руки Ніяких порізів немає. Значить, кров не його. Тут був ще хтось. І, може, духи, що їх цей йолоб називав рабами, і ні до чого зовсім. Ні, одразу ж заперечив сам собі. В домі величезний безлад і хаос. Тому, хто пришив Едика, якщо це все ж була людина, це ні до чого». Так можна помилково залишити кілька своїх відбитків та слідів. Я оглянув все довкола. Потрібно знайти зброю або щось, що могло б спричинити плями крові на стінах. Треба скласти картину в цілому. Я не хотів цього робити, але довелось. Едик скопитився менше двох днів. Значить, може й вийде. Зняв рукавиці розмотав бенти. Доторкнувся до голови Едика. Ну, понеслась, прошепотів сам собі, заплющивши очі. Я зник. Все зникло. Пустота. Розділ двадцять восьмий. Це... Найнеприємніше, що я коли-небудь робив Мало того, що ти переживаєш чиюсь смерть Ти не можеш скласти картину в цілому Якщо я просто бачу, коли помре жива людина Носячись над місцем смерті То тут складніше Тут я бачу лише обриси, тіні я чую відлуння звуків, голосів. Геральт колись розповідав, що мозок має пам'ять ще деякий час після смерті. При певній практиці ми з Марком навчились. Зараза, нічого не бачу. Дуже темно. В голові лунає шепіт. Тихий, ненав'язливий голос щось шепоче. В кімнаті тіні. Вони ходять навколо мене. Вони мене бісять. Вони нервують голос в мене в голові. Він злиться. Ні, не він. Вони. Вони просять мене прогнати тіні. Але я цього не роблю. І я не хочу я боюсь залишитись з голосами наодинці. Шепіт стає загрозливим. Вся ніжність зникла. Тіні навколо мене рухаються все швидше. Мені страшно. Чиясь рука на моєму плечі повернула мене до тями. – Макс, все нормально? – запитав мене Саша. «Дідько, що з його шиєю? Це ти зробив?» «Ні, бовдуре, я, здається, казав не заходити», – гаркнув на нього. Саша знітився, але мовчати він не збирався. Той чоловік сказав, що тут небезпечно і що поліція вже в дорозі. «Про кого ти говориш?» – запитав я. «Я не бачив, як він підійшов». Винувато сказав Саша, вибач. Він тримався за голову. Не треба було особливих здібностей, щоб побачити, як там з'являється маленька гуля. Хтось відправив його в короткий нокаут. І я промовчав. Саша не справився. Нас спалили. Він сказав, що чекатиме тебе на мості через вокзал, якщо ти встигнеш вибрати звідси. Я не відповів. Десь далеко пролунали поліцейські сирени. Ходімо, запанікував Саша, треба вшиватись. Зараз я поволі підвівся. Коли ми проходили по коридорі, я помітив, що двері в ванну кімнату були відчинені. Але я зачиняв їх. Чи ні? І чому я не звернув увагу на червоні плями на підлозі? Чи звернув? Я не міг зібрати думки докупи. «Ти заглядав туди?» – запитав Сашу. «Ні», – сказав він. Я глянув на нього. Він не брехав. Треба було таки роздивитися, що ж там. І як же той, хто виробав Сашу, спритно підібрав момент? Як знав? Я зайшов туди. Вік світло. У ванні все було в крові. О, звідки багряні струмки в коридорі? Вони текли з ванної. О, Боже! Охнув Саша Він стояв позаду мене В ванні Лежало оголене тіло Він наче спав Якби не кілька, але Очі відкриті Лице спокійне Взагалі нуль емоцій Лисий В хорошій формі Хоч м'язи вже обм'якли На грудях Свастика Голова оперлась на край. Руки стирчали назовні. Його руки. На венах були сліди від ножа. Кров вже не текла. От ми і знайшли його. Це той чоловік, хто... Ні, заперечив я. Це був не той, хто застав Сашу зненацька. Це точно. Може, це він так... З Едиком Сумнівно По крайній мірі не прямо Не з власним бажанням Може він якось спровокував це все То ми підемо на місце зустрічі Запитав він Зустрінемось з іншим гравцем Я закутив очі Подоросліший, йолопе Який, блядь, гравець За комп'ютером пересидів для Саші в цьому було щось романтичне. Така собі насолода від небезпеки. Ми всі хочемо цього. Ми хочемо знати, як це, коли життя висить на волосині. Проблема в тому, що я знав це настільки часто, що від романтики залишилось лише «Р», що обзавелась буквами і виросла в слово «рутина». Ви уявити собі не можете, як швидко набридає те, що постійно повторюється. «Я піду один», – холодно сказав я. «Для тебе інше завдання». «Яке?» – я промовчав. «Чому я не бачив і не почув когось?» «Хтось дуже добре міг знати, що я збирався робити». «Звідки я це знаю?» З чого йому тоді пропонувати зустрітись? І що ж тут сталося? Нам потрібно забиратися звідси, нагадав Саша. Я стояв як заворожений. Картина поволі складалась в моїй голові. От як воно сталося. Едика опанувало безумство, а цей бідолаха Званої, якщо так можна говорити про нациків, був поруч. Якраз ним і оволоділи озлоблені раби. В результаті в мене два трупи. Озлоблені душі та все ще дійсне прокляття. Просто прекрасно. На кухні почувся шум. Саша хотів подивитись, що там але я не дав йому цього зробити. Схопив за плечі і втиснув в стіну біля дверей. Двері закрити я не встиг. Через них полетіли кухонні ножі. «Що це було?» – запитав Саша. «Ти, мабуть, знаєш, це явище як полтергейст», – пояснив я. «Той, хто прийшов швидше за нас, не міг нам дозволити піти» просто. В ванну залетіло кілька тарілок, розбились об стіну і впали біля моїх ніг. Полтергейст лютував на повну. Нам пощастило, що він не наближався. При достатній силі він міг би метати і чимось побільше, а в квартирі покійного Едека було чим кидатись. Залетіла каструля, потім дві виделки. Воно не припиняло, не могло заспокоїтись. Попри нас пронеслась пуста пляшка, і з Дзенькотом розбилась об стіну. Я закрив рукою лице від уламків скла. «Ти його бачиш?» – Саша злякався не на жарт. «Я, по-твоєму, хто, Мерлін?» – роздратовано відповів йому. Часу було обмаль. Я ще не потрапляв в такі ситуації, до цього духи просто обходили мене стороною Вони мене не бачили Але бачили Сашу, он воно що Так, запам'ятовуй, гаркнув йому Тобі потрібно знайти відьму Наталію Як тільки ти виберешся Вона і її бабуся мають знайти спосіб Як зняти прокляття, що залишилось після смерті Едика «Добре!» – кивнув той. а Не дай їм обвести себе навколо пальця, зрозумів?» Саша вагався, але все ж ствердно кивнув, коли попри нас пронісся чайник. А на кухні з тріском впав холодильник, що до того висів в повітрі. «Стань мені за спину!» – скомандував я. «Що?» «Нема часу пояснювати!» Саша став мені за спину. Він весь зблід. В нього тряслись руки, але він робив усе, що треба. Я забрав свою палицю в нього. «Рухайся за мною!» Я посунувся з дверей. Полтергейст міг не повестись на це. Він міг метнути щось в нього, але попав би в мене. Але ми не могли чекати, допоки все вгамується. Все ж мені пощастило. На кухні було тихо. Воно нікуди не зникло, я чув його. А воно мене. В мене аж волосся на загривку піднялось. «На три біжиш до дверей», – прошепотів я. «А ти?» «Немає часу. Три!» Тиша на кухні перетворилась на гул. Саша зірвався з місця і побіг. Я за ним. Полтергейст підняв в повітря всі уламки, які лише міг. Я бачив, як вони неслись за мною. Він таки не мав на мене впливу. Лише на Сашу. А я просто біг за ним. Саша зник за дверима. Я слідом. Одразу ж зачинив їх за собою. Ми припали спинами до них, але це було безрезультатно. Вони не витримали всієї маси і злетіли з-за Може, мене б і розплющило, але Саша відскочив, схопив мене за руку і потягнув на себе перед самим зіткненням. Ми попадали на землю. Двері з силою влетіли в протилежну стіну. Саша тягнув мене за собою, щоб мене не придавило ними при їх падінні. В коридорі почувся страшний угол. Саша допоміг мені Полтер Полтергейст ще лютував в квартирі, але вийти за її межі не міг. Мабуть, чорт, я вже не знаю. Я до цього не бачив, як щось могло підняти в повітря цілий холодильник. Забираємось звідси ні він, вшиваємось!» «Не можу з тобою не погодитись», – відповів йому. Я поволі крокував. Саша побіг на сходову клітину. Знав, як вшиватись від обласної поліції. Ми пішли вверх, на дах. План Б має бути завжди. Спустимось через інший під'їзд». «А що буде з ними, коли вони зайдуть в квартиру?» – запитав він. «Не подумай, я не люблю копів, але вони теж люди. В них сім'ї?» «Нічого не буде», – різко відповів я. «Полтергейст, мабуть, витратив сили, тож він буде сидіти тихо». Саша більше нічого не питав. «Він мені вірив. Добре, бо...» Я сам у свої слова вже не вірив. Щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар для розвитку каналу. Читала Ірина Назарук. Незабаром почуємось знову.